E allora sono le 10 e 15 minuti prime e noi come ogni lunedì andiamo a cominciare la puntata di Radio Scadi quest'oggi non la facciamo cominciare con la consueta sigla perché ce n'è una per l'evenienza la sigla che utilizziamo oggi è quella, la canzone che si appresta a diventare un po' L'It dell'estate basca. Ci sono stati grandi cambiamenti, lo sapete, nel corso degli ultimi mesi e addirittura uh, delle importanti istituzioni locali come il municipio di uh, Donostia e la uh, Diputazione Foral de di Ghipusco, quindi la provincia di Ghipusco, uh, sono state nei passati eh, sotto l'amministrazione della uh, Sinistra indipendentista basca e eh, noi andiamo a, a cominciare la puntata odierna proprio con un uh, brano musicale che eh, vuole pareggiattonatissimo in questo momento che vuole eh, raccontare un po' la storia del attuale eh, presidente della Diputación de Gipuzkoa, velosia eh, Martin Garitano. Alla disputa Gione chi il Martino caritano Basta su ieri piccoli elementi Il mio macho che state senza frenato Carigarigarino Ka Ka Carigarigarino Ka nale costituzionale Sua decisione ha possibilitato che il batsunico è sto carnevale Il mio bacio qui sta da sfrenato Cari caricano Che cari, caricano Del al suo frateko amici, caro Arnaldo Iba a facere qui lide gana Il batasuno di San Sebastiano Kakarikarikano Ca Contenetore ardendo e inflammato Cari cari cano Cari cari cano Cari cari cano Cari cari cari cano Cano cari cano. cano Il avversale questa sera danza Spagnolo state sconsolato. Il bandazuno capo dell'Arrznza. Guardia civile quile temposacco. Carcaricano. quanti danni, vorrebbe dire qualcuno, ha fatto Tonino Carotona al Paese Basco e eh, non solo, comunque questo è uno dei brani che probabilmente sarà no riempipista nella eh, estate basca. E allora, di Paese Basco continueremo a occuparci a lungo, più tardi perché mh, ci sono e varie eh, notizie piuttosto interessanti da eh, raccontare. Mh, segnaliamo questa lo facciamo adesso, eh, come ci siano tutta una serie di eh, scontri ormai che vengono eh, alla luce del sole, proprio da un punto di vista eh, amministrativo e eh, quello più importante e quello relativo alla um, vittoria della città di di Donostia San Sebastián per um, essere sede di eh, nel 2020 eh, della eh, cultura europea. Donostia è stata nominata capitale della cultura europea nel eh, 2020, si tratta di un'iniziativa che eh, gira fra le varie e eh, istituzioni europee ce n'erano molte in in ballo dello stato spagnolo e eh, alla fine ha vinto oh, Donostia e eh, ha vinto perché evidentemente la sua candidatura è stata considerata dalle eh, istituzioni europee come la più seria, la più affidabile, quindi fra 9 eh, anni eh, Donostia ospiterà tutta una serie di iniziative e manifestazioni molto molto importanti e su questo punto è nato un contenzioso fra gli amministra fra um, l'amministrazione spagnola, fra il governo spagnolo e eh, sostanzialmente la Commissione Europea, perché quando è stata presentata la candidatura di Donostia nessuno poteva immaginare che eh, la um, capitale di Pusqua sarebbe potuta um, sebe voluto essere amministrata da parte della sinistra uh, basca. Così è stato con enorme scorno oh, del uh, del governo spagnolo. E però così è stato e uh, ovviamente la uh, la Commissione Europea non ha tenuto in conto gli equilibri politici di uh, di questo tipo e quindi ha assegnato a uh, Donostia la qualifica di capitale europea per il 2020. Il governo spagnolo ha detto oh, sostanzialmente alla Commissione Europea che eh, ci deve ripensare e eh, che deve riguardare tutto il l'iter che ha portato a questa nomina e la Commissione Europea ha fatto sapere in maniera abbastanza piccata che eh, tutto è stato fatto mh, per il meglio seguendo oh, tutti i crismi e che eh, per carità verranno eh ri, riviste, ricontrollate tutte le procedure, ma eh, tutto lascia pensare che eh, non ci saranno modifiche a, a questa a scelta e un altro eh, piccolo segnale che eh, ci mostra un po' lo stato di nervosismo che eh, serpeggia a Madrid. È un pochino mutatis mutandis, ovviamente con tutte le differenze del caso, quello che è successo a Milano dove la torta, la grande torta dell'expo che eh, avrebbe dovuto essere gestita eh, dalla giunta Moratti, almeno tutti tutti pensavano che sarebbe stata gestita dalla giunta Moratti, poi eh, si è dovuta scontrare con un cambio eh, elettorale che in pochi avevano previsto e però se permettete il uh, cambio che c'è stato a Donostia è un pochino più uh, come dire radicale e anche un pochino più in profondità di quello che è successo a Milano. E va bene, torneremo al uh, Paese basco più tardi, come detto, adesso ce ne vogliamo in quella della Irlanda del Nord, L Irlanda del Nord dove è come in ogni luglio si è aperta la stagione delle marce orangiste, le marce che ricordano la vittoria eh, dei protestanti sui cattolici ormai 3 secoli e eh, circa fa e che eh, anche quest'anno sono state ehm, occasioni di eh, numerosi scontri e di eh, attacchi nei confronti della comunità eh, repubblicana nord eh, irlandese abbiamo um, registrato in uh, mattinata un a uh, lungo intervento di silvia calamati giornalista saggista scrittrice è stata con noi qualche tempo fa in uh, compagnia di shanna welsh sarà con noi anche nel corso della settimana per uh, presentare il suo ultimo libro sulle donne ed eh, irlanda tutte e tutti comunque la conoscono perché la curatrice eh, italiana del diario di Bobby Sans a lei abbiamo chiesto un po' il uh, punto della situazione per uh, quanto riguarda le ultime settimane nell'Ulster. Allora Silvia, intanto buongiorno, grazie per essere ai nostri microfoni. Io la prima cosa che volevo chiederti questa mattina era di eh, raccontarci un po' brevemente che cosa è successo nelle scorse settimane in quel dell'Ulster una serie di notizie di di scontri e di incidenti che non sono una novità per l'Irlanda del Nord in uh, questo periodo però che sembravano in qualche modo veramente a eh, ustedes a dovessero far parte della del passato delle contenord olandesi. Invece ci siamo uh, ritrovati, sembra che ci siamo ritrovati in uno scenario vecchio di uh, qualche anno. Come è stato oh, possibile, secondo te, ritornare alla vecchia stagione delle delle marce orangiste che, insomma, abbiamo imparato a conoscere nell'arco di questi ultimi 30 anni? Ma il discorso è che sì e eh, non è una questione di vecchia stagione di marzo grandiste, le vacanze storiche ci sono state da tanto tempo e ci saranno ancora per lungo tempo. Il problema è proprio mettersi in un'ottica che sia quella che considera che dopo la firma di un accordo di pace la storia cambia improvvisamente da un giorno all'altro. Purtroppo non è così, cioè e considerare il la, la stagione delle parate, una una parte della Corea d'Irlanda che a Ottobre passato è assolutamente non e vedere la realtà per quella che è. parate ero inglesi sono sempre stati un un momento di contenzioso fortissimo ed è, che so che è anche in qualche modo lo specchio di quello che è la una della degli eventi più e eh, più gravi del, del conflitto, la, la, sono la punta di un iceberg di una, una per così dire, di un confronto tra due comunità che su cui qua, sulle quali appunto si è giocato poi tutto il il conflitto. E eh, questo confronto chiaramente è stato usato da sempre come mezzo per e eh, rafforzare l'idea che nell'landa del Nord si giochi si gioca a tassi, ha combattuto la guerra regionale, cosa che non è assolutamente vero. Ehm um, mi scorse molto semplice e le parate sono un momento molto importante nella storia della nella comunità eh, della lista e unionista dell'landa del Nord, nel senso che eh, hanno come punto fondamentale questi ascoltatori che non sanno un po' la storia la data del 12 luglio che è il giorno in cui si ricorda la vittoria del re eh, Guglielmo d'Orange su la battaglia di Funeboeil, alla battaglia di Funeboeil sul re cattolico Giacomo II. Quel giorno la storia dell'Irlanda cambia drasticamente, i capi della capi storici della, del clan eh, irlandesi lasciano l'Irlanda e facciamolo perciò e eh, purtroppo la là... Pronto. Eccoci, ci sei, ci sei. È andata via per un secondo la la linea. Non ti sentivo più. <ride> sì, e neanche io, mi è durato pochi attimi. Ok, <ride> da dove riprendo? Dal dai clan irlandesi che sono andati via. Ok. Beh. Allora, dopo la battaglia dei Fine Boys, la di Cineboy, l'Olanda volta pagina i capi della della rivolta, i, delle rivolte, della resistenza allese eh, nell'isola e eh, lasciano lasciano il paese e da quel momento in poi la conquista inglese in tutti i suoi aspetti eh comincia. Eh il problema delle parate contenzioso non è tanto nella celebrazione di questo evento è che nel corso dei del tempo, nel corso dei, degli ultimi, insomma, nella storia, diciamo, recente, tutte le volte che eh, appunto eh, ci si avvicina alla stagione delle parate che ricordo sono centinaia e si svolgono da giugno a settembre, le parate si sono sempre accompagnate anche prima della firma dell'accordo di pace quando appunto la guerra era in atto da eh, attacchi violentissimi alla popolazione nazionalista a radicate storie alle proprietà e attacchi che nella nel corso del tempo hanno portato uccisioni e un frumento di moltissime persone. Nel mio libro Le compagnie Bobice senza ricordo, c'è la storia di Danny Hemming, un ragazzo di Portadown che fu ammazzato a Pacepooli eh, a seguito di un attacco eh, contro di lui e suo cugino una sera del 1998 con la Jeep della polizia che che stava a guardare e ricordo poi anche purtroppo il tradicissimo evento del, del 98 e eh, tre fratellini quini che morivano nel sonno a causa di una bomba molto avalanciata contro la loro abitazione perché purtroppo il 12 luglio è diventato nella storia e nella, diciamo, nella memoria collettiva della tradizione realista e realista un giorno, il giorno dell'orgoglio, un giorno di della dell'identità di supremazia sopra la controparte eh, repubblicana e nazionalista. Gran parte di queste eh, manifestazioni vengono organizzate dall'Ordine Dorace, che è questo ordine, questa istituzione politico-religiosa nata nel 700 proprio per affermare la supremazia eh, dei eh, protestanti sui cattolici e nel loro statuto eh, garantisti e dietà, no? Dicono dietàti nei matrimoni con persone che siano di credo cattolico, per cui voglio dire, c'è tutta una un come etto posso dire un un contorno a quello che può essere, voglio dire, una festa che è giusto che è eh, una parte della popolazione eh, dell'Irlanda del Nord cida di eh, di ricordare che ha segnato l'una delle pagine più scure e più buie della storia delle delle secoli ultimi anni, perché questi attacchi sono stati sempre molto molto pesanti, gli anni più violenti eh, si sono concentrati al 1996, 1997, 1998 con la crisi di Eldon che quando eh, praticamente per tanti anni eh, decine di migliaia di renditi si sì, eh, sono uniti, sono la Chiesa questante di Danquay a Porta Down a causa del rifiuto della commissione delle parate di farli sfilare lungo Garvagiro, questa via a Porta Down e gli attacchi sono stati eh, contro sia la polizia contro i residenti eh, fortissimi, sono riuscito in quei 3 anni e ho documentato nella mia libro Irlanda del Nord Chronica Europa tutto questo in modo molto dettagliato Eh, per creare missi riusciti intorno appunto, a un po' 12 luglio, bloccare addirittura la la la vita normale del nord, le ferrovie sono bloccati, treni invano criticamente le linee ferroviarie sono bloccate, per cui eh, eh, tutto questo ha eh, segnato in modo molto pesante la la storia dell'Irlanda e del Nord. Ecco perché eh, non è possibile pensare che il tutto si e eh, si può far risolvere semplicemente nel corso di di poco tempo, anche perché il contenzioso fondamentale è la eh, come dicevo prima il la, il diritto così come l'ordicolo dei delle a liste di sfilare lungo le strade virate del nord e dall'altra parte però anche il il diritto dei residenti nazionalisti di eh, non venersi a a trovarsi le troppe strade da gruppi che accompagnano questo passaggio in modo così violento, oltre a atti chiaramente che insulti e atteggiamento sicuramente provocatorio e razzista nei confronti degli abitanti. L'ultima cosa che poi voglio ricordare è che nel caso della del cune eh parate che gli idealisti ritengono assolutamente sacrosante e che non possono essere ehm um, come posso dire secondo loro cancellate, sono delle parate che non c'entrano niente con come è che posso dire un normale percorso di una manifestazione nel senso che quella della che si svolge ogni anno il 12 luglio ad Ardoin è fatta in modo tale che i protestanti e i realisti attraversano un quartiere nazionalista per poi riunirsi e andare a filare in una maggiore manifestazione sta un'altra parte in Irlanda del Nord. Insomma, è come se ci fosse una manifestazione organizzata a Firenze e eh, delle persone di Roma decidano sia prima di andarvi, prendere il treno per Firenze, sia al ritorno da Firenze di andare a sfilare a Ostia. Eh non c'è nessun bisogno per i realisti di attraversare la strada di eh, le strade di Ardol il 12 luglio e pure loro dicono che l'hanno sempre fatto e non hanno intenzione di di di recidere questa posizione, nel corso degli anni è stata creata una commissione per le parate che eh, aveva il compito di dirimere eh, la questione per cui di decidere quali fossero le pratiche contentiouse e eh, di diciamo che potevano creare dei problemi e opporre d'eventuale commissione, ad esempio, non uso di slogan, non uso di bandiere, una filata in silenzio e ha eh, questo commissione delle carrate, però il fatto soggetto numerose critiche perché eh, la parante di Arnold, paremente della settimana scorsa, senatore Lornael Fast ha è sempre stata un punto di violenza eppure la commissione che quest'anno ne ha uh, mi ha concesso un'autorizzazione. Ed ecco perché poi purtroppo è successo quello che che è successo. C'è però una differenza però gente si parla per tono mai anda tra eh la violenza che eh, a cui abbiamo assistito negli anni scorsi e quella di di molti giorni perché eh, lo scenario è diciamo cambiato, nel senso che hanno preso e eh, stanno lavorando per cercare appunto di fermare questa questa questa violenza e eh, negli ultimi tempi è possibile stanno lavorando molto molto la cremente uh, delle forze eh, che sono diciamo um, che in passato eh, non intervenivano almeno al 100% in questa situazione, sono gli attivisti comunitari nelle zone di diciamo uh, si chiamano flash points, cioè vie cattoliche, vie cattoliche che Eh, si incrociano con gli protestanti, attivisti comunitari di entrambi, di entrambe le comunità che cercano di far pressione sui giovani per cercare di eh, di stoglierli dalla dal desiderio e dalla dalla non posso dire, dall'intenzione di poi essere coinvolti nei raid. Perché una delle mh, caratteristiche delle degli eventi che ha sicuramente colpito guardando e eh, eh, le immagini che venivano appunto da Hernando del Nob e la giovane età delle persone coinvolte negli scontri. Si parla di ragazzini, anche di 12-14 anni, ad esempio, stato è stato ragazzoino di di 14 anni. Un tempo eh, c'erano sicuramente anche ragazzini giovani, però la gran parte del delegante era sicuramente di età maggiore. E questo apre un uh, sicuramente un interrogativo molto molto importante. Eh, come mai dei ragazzini così giovani sono lì per le strade a tirare bombe mano, posticipare mattoni alla polizia e come è stato possibile che eh, questo sia venuto allo stesso tempo in diverse zone dell'Irlanda del Nord perché io non eh, non riesco a pensare che sicuramente ci sono i social network e tutto il resto, però dei tai così e così passa che mi, mi sembra abbastanza difficile che Cercati dell'Irlanda del Nord sono e riscano a mettere in piedi feraios che tornano avanti insomma per due e tre notti. Senti Silvia, la uh, lettura e la posizione della Sinistra Repubblicana su questo su quanto è accaduto negli ultimi giorni, qual è? Ci sono state prese di posizione ufficiali in qualche modo e soprattutto come viene letto questo per quanto riguarda il futuro del processo di pace? ma questo come dicevo prima è una violenza che purtroppo è ricorrente fa parte delle eh, dei punti dei punti caldi a una storia respale non si può pensare che che possa stare in un giorno o un altro. Siccamente principali insomma partiti eh, delle Landa Nord, anche il Partito Unionista, ma anche lo Cinse ha cercato solo in questi giorni anche appunto come dicevo prima attraverso i, i propri attivisti eh, comunitari che sono stati sul campo praticamente tutta la notte monitorata la stazione ha cercato di spiegare che questo tipo di eh, di violenza non porta nulla, nel senso che per quanto riguarda almeno i nazionalisti e i e repubblicani, penso che questa eh, cioè c'è una violenza, la violenza che c'era nel passato poteva avere una connotazione politica. Adesso eh, la polizia addirittura chiama questi questi riots, structural violence, quasi che appunto questi ragazzi e eh, non so nemmeno che cosa, sì, non so nemmeno che cosa fare, ehm passano le sere a fare questo questo tipo di violenza qui. Ehm e questa è stata la posizione dello Shinsei, non sa niente nel senso che che cosa porta che cosa porta alla alla gente del quartiere dove vengono questi riot per esempio, no, cioè noi vediamo delle macchine incendiate, ma molte volte non sono macchine prese da altri quartieri e portate nel quartiere sono ba le macchine dei residenti, per cui gestisce i residenti eh, dicono eh, sono contrari insomma, a quello che sta che sta succedendo. Per cui la posizione della contestazione non deve essere solo appunto quella dei dei partiti, ma anche quella appunto della gente, come alla fine la gente vive oggi questa questa violenza che alla fine non eh, cosa serve, serve semplicemente a portare nella zona la polizia uno molto pesante che spara eh, che usa i ranti e ehm, spara, come avete i progetti di plastica assolutamente per colpire colpissimo, soprattutto per questi eh, per tutti i mascher la vita di di questi ragazzi che nel corso del conflitto olandese hanno ehm, causato la morte di 17 persone di cui la maggioranza erano appunto bambini e ragazzi c'è un'idea che non si riesca a contestualizzare e a inserirla in un in un discorso politico, perché in quel senso potrebbe avere, anche se magari non può essere giustificata, può insomma essere in qualche modo compresa. A livello di eh, come è che posso dire di uh, di neolisti c'è anche un'altra cosa da dire. Ehm um, due settimane fa, tre settimane fa ci sono stati dei attacchi e degli scontri eh, molto molto pesanti, diciamo, attacchi più che scontri nel quartiere di Short Strand, che è un quartiere eh, un po' il simbolo del conflitto Irlanda del Nord, è l'enclave di eh, poche centinaia di persone che vivevano accorniate da eh, migliaia e migliaia di eh, protestanti realisti. Gli attacchi contro le dotazioni dei nazionalisti sono stati pesantissimi e c'è si cirato cirato si veramente una violenza anche diciamo i morti eh, sono grazie al lavoro che è stato fatto appunto sul campo da questi attivisti comunitari che hanno cercato di eh, riportare la calma. Ehm c'è un problema molto grosso rappresentato da, per quanto riguarda le liste al fatto che i realisti, quelli che hanno anche eh, due notti fa, treotti fa, a Porta Down, ha dato origine agli attacchi contro l'abitazione dei nazionalisti. I realisti non hanno più una rappresentanza politica, nel senso che prima esisteva, cioè esiste anche adesso un partito che si chiama Progressists in Ulster, che però non è più rappresentato nell'Assemblea per l'Irlanda del Nord, per cui mentre prima c'erano delle come una sorta questo partito poteva fare da portavoce dei gruppi paramilitari eh, realisti, così come lo hanno fatto dopo la firma dell'accordo di pace del venerdì santo. Adesso questi gruppi armati militari realisti non hanno, cioè una sorta di network che però chiaramente non ha una rappresentanza politica, non possono essere in qualche modo interpellati, non possono essere in qualche modo eh, consigliati, non si può arrivare a un compromesso con loro si sta facendo una grossa pressione su questi gruppi idealisti per eh, saderli da portare avanti questi attacchi, sono dei religiosi protestanti che da sempre comunque eh, in queste situazioni di questo vuoto politico entrano in azione per cercare appunto di fare una mediazione. Ricordo che l'UFS, che è questo il gruppo che è stato responsabile della maggioranza degli attacchi a eh, ha scelto stran qualche settimana fa ha dichiarato c'è stato in fuoco nel 2007, c'è stato in fuoco che è stato eh violato appunto da da quello che è successo, per cui il problema è che per quanto riguarda i neoliti, mancando una una rappresentanza politica è eh, è molto difficile riuscire a a lavorare con loro per cercare di fare in modo che questa violenza non avvenga. Buenas. Vamos todas. Está Regina, maté mistericordia, maté mistericordia. no Ricordia! Madre diste Ricordia! Madre diste Ricordia! Madre diste Ricordia! Oh, buste io no! E allora ritorniamo in voce quello che avete terminato di ascoltare da poco, era l'intervento di uh, Silvia Calamati sulla attualità uh, dell'Irlanda del Nord, Silvia Calamati che e eh, dovremmo riuscire a, a riavere i nostri microfoni nel corso del fine settimana, venerdì per la presentazione del uh, suo ultimo libro, la Camati, è probabilmente una delle italiane eh, più attente e eh, informata sulla realtà nord irlandese, ha scritto e curato diversi libri, il più importante è eh, probabilmente la cura per i tipi dell'editore Castelvecchi del Diario di Bobby Sands. 10 anni fa Silvia ha scritto un mm, bellissimo libro ehm tutto al femminile dal titolo Figlie di Erin, voci di donne dell'Irlanda del Nord. Eh, questo libro è stato oh, rieditato da da poco, da pochi mesi con un altro titolo, Le compagne di Bobby Sands, le donne e la guerra in Irlanda del Nord eh, e eh, l'edizione ovviamente è cresciuta, ci sono altre storie tutte molto interessanti, cercheremo di eh, riparlarne venerdì eh, prossimo. Andiamo a uh, tornare invece al uh, Paese basco, ma sempre purtroppo di uh, violenza dobbiamo uh, parlare. E ci sono stati dei rivolgimenti al mh, testa del governo spagnolo. Lo sapete, ne abbiamo parlato. Uh, Ruvalcava ex uh, ministro degli interni è diventato vicepresidente del Consiglio ed è ufficialmente diventato per ora anche perché eh, poi <ride> nel Partito Socialista spagnolo da sempre succede di tutto, comunque per ora è il candidato ufficiale alle prossime elezioni generali nello Stato spagnolo per quanto riguarda il eh, partito socialista, il suo posto agli interni è stato preso dal eh, suo collega eh, di eh, partito Antonio Camacho Antonio Camacho che eh, qualche tempo fa eh, è stato intervistato o meglio è eh, un eh, giornalista della um, televisione australiana SBS ha eh, tentato di eh, intervistare Camacho in merito ai eh, al tema della tortura nello stato spagnolo e Camacho, come dire, abituato ai mezzi di comunicazione del proprio paese si è, è trovato un po' disorientato di fronte alle eh, domande dell'intervistatore e ha reagito alla fine, diciamo, con poca eh, lucidità, ecco, mettiamola così. Ma vi andiamo a far eh, ascoltare eh, questo brano che dove essere l'inizio dell'intervista che poi eh, evidentemente non si è eh, concretizzata. Quando i baschi che hanno detenuto debajo del régimen de Ma quando i baschi che sono stati detenuti sotto il regime di incomunicazione ha avuto incidenti di questo. Dice e riso conto che ci sono stati incidenti di tortura. Non puoi generalizzare. Ogni caso di tortura deve essere investigato. Guardiamo a qualche esempio, dice il giornalista. Ci sono molti esempi di persone che hanno dichiarato di essere state torturate. Mi puoi dare gli allegati? Ma non significa che non ci sono stati delle indagini serie. I paesi europei conducono serie indagini giudiziarie nel modo più appropriato e con le garanzie richieste per tutte le parti in ordine all'indagine. Non è accettabile un'indagine giornalista per uno stato che segue le regole della legge. Ci sono molte persone e molte organizzazioni fra cui Human Rights Watch, il, Concilio, il Consiglio d'Europa, Amnesty International e 37 gruppi che si sono incontrati a Barcellona che hanno dichiarato che qui eh, c'è tortura nel corso del regime di incomunicazione. Quale paese nell'Unione Europea non ha avuto casi di tortura? Eh. Nell'Unione Europea, per quanto ne so io dice il giornalista Mr Theo Van Boven il eh, dell'Unione Europea ha detto che ci sono stati casi in Irlanda del Nord, ma adesso la maggior parte dei casi concerne lo stato spagnolo. Chiudi la camera, eh? Spegni la camera per un momento, parliamo in merito a quello che sarà l'intervista. Che cosa? Spegni la camera, spegni la camera per un momento. Grazie. Allora pochi minuti alle 11:00 siamo in uh, conclusione della puntata di oggi due cose volevamo dirvi la prima uh, riguardava la riguarda la uh, conclusione delle feste di San Firmin uh, a Pamplona probabilmente le uh, più uh, conosciute di tutto il paese basco che uh, non uh, si sono uh, concluse come di come avrebbero dovuto la uh, lo scorso a fine settimana, ma si sono concluse a metà della settimana con una manifestazione a cui hanno partecipato migliaia di persone per denunciare una serie di aggressioni sessuali, in alcuni casi molestie, in due casi però vera e propria violenza sessuale nei confronti di due ragazze. Non è purtroppo un un panorama sconosciuto questo all'interno delle feste, quando con la scusa del clima festivo, con la scusa del eh, bicchiere di troppo eh, spesso succedono eh, situazioni di eh, questo tipo. La cosa eh, importante in questo caso è che eh, pochi giorni e dopo i fatti c'è stata una uh, grande manifestazione che ha sfilato per le vie di uh, di Pamplona. E eh, manifestazione che uh, seguiva di uh, pochi giorni un'altra uh, grande eh, manifestazione che si è avuta a pochi pochi chilometri, poche decine di chilometri da Pamplona, sempre nel paese basco, uh, però stavolta a Dernani, località alle porte di uh, Donostia, qui non di uh, violenza quale si tratta, si trattava ma di eh, omicidio, uno dei tanti casi di femminicidio che nello stato spagnolo come in quello eh, italiano purtroppo sono pratica eh, quotidiana un ehm, un uomo che ha uh, accoltellato a morte la propria compagna e ha tentato di uccidere la uh, figlia di uh, di lei. Eh, Adernani c'è stata una manifestazione enorme per le uh, dimensioni del paese che conta, mi pare di ricordare eh, poco meno di 20.000 uh, persone in piazza ce n'erano, uh, 5.000 e eh, manifestazione eh, molto molto numerosa anche in uh, quel uh, di uh, Pamplona nel corso della settimana appena uh, terminata come eh, tutti gli anni scrivono le compagne di Pamplona anche eh, questa volta abbiamo dovuto ascoltare eh, notizie di eh, aggressioni sessuali contro donne e ragazze nel corso eh, nelle feste di eh, San Firmin. Eh, evidentemente non è tutto oro quello che luccica a Pamplona quando ci sono eh, le feste e eh, questa volta ci sono stati almeno 2 eh, casi eh, che eh, sono stati eh, denunciati due violenze avvenute durante la festa di San Firmin, ma eh, così come è successo in passato è molto probabile che altre eh, violenze e altre aggressioni siano state eh, taciute e eh, la tipica scusa che viene portata avanti in casi come questi, un bicchiere di troppo, l'atmosfera eh, festiva, sono ragazzate, non può giustificare in nessun modo un uh, comportamento abominevole e uh, maschista. Le organizzatrici della manifestazione uh, mostrano il proprio più uh, profondo rifiuto nei confronti di queste aggressioni e il proprio appoggio più uh, sincero sia alle due ragazze sia a tutte uh, coloro che in questi giorni di festa o supposta tale hanno dovuto soffrire aggressioni sessiste di uh, ogni uh, tipo. D'altro canto, oh, scrivono ancora da Pamplona, eh, denunciamo l'attitudine delle istituzioni navarre in particolar modo del municipio eh, di Pamplona che non solo non denuncia questo tipo di eh, aggressioni, ma anzi cerca in tutti i modi di eh, metterle sotto silenzio per evitare di guastare il clima festivo. Ora 11 e 3 minuti primi, siamo giunti quasi alla conclusione della puntata di oggi, chiudiamo con un articolo che appare oggi sulle eh, su, sulla sezione eh, libri e cultura del Corriere della Sera a firma della corrispondente da Madrid Elisabetta Rosa Spina. E eh, oggi è il eh, 18 luglio e eh, il 18 luglio è l'anniversario dell'inizio dell'alzamento del dell della colpo militare eh, del colpo di stato militare eh, di Francisco Franco nel e eh, lontano 1936, 75 anni sono passati eh, da quel eh, colpo di stato che poi portò alla lunghissima guerra civile eh, durata 3 anni e poi al ai 40 anni di dittatura franchista e poi alla post dittatura, eccetera eccetera e tre quarti di secolo che però um, continuano ad essere evidentemente troppo corti per lo stato spagnolo e anche per la cultura spagnola perché si continua a fare un enorme eh, difficoltà eh, nel analizzare quel periodo storico, sia dal punto di vista storiografico, abbiamo parlato la volta scorsa di quello che esce fuori dall'Accademia spagnola in tal senso, ma sia anche dal eh, punto di vista, per esempio, della narrativa o o del cinema. L'articolo della Rosa Spina ve lo leggiamo ehm non so e eh, non diciamo che sia eh, criticabile, eh, co come dire, forse un po' leggero, ma eh, in qualche modo rende eh, l'idea. Scrivere da giornalista, tre quarti di secolo ancora non bastano. A 75 anni esatti dall'inizio della guerra civile in Spagna si preferisce raccontare la storia attraverso le storie, vere e più spesso romanzate, quasi sempre diluite dalla fantasia e dalla minor animosità di che quel giorno non c'era. Non era ancora nato, non fu testimone del fratricidio e non fu costretto a schierarsi. La riconciliazione, se c'è stata, ha imposto un prezzo non trattabile: oblio e silenzio. Prima per evitare ritorsioni durante il regime, il regime tirannico di Francisco Franco e poi per facilitare la transizione verso la democrazia alla morte del dittatore nel 75, quasi 40 anni dopo e infine per quella per durante minacce e vesserie di propositi pacifici, meglio non riaprire certe ferite, meglio dimenticare perché di atrocitàne sono state commesse da ambilati ma da qualche anno una generazione relativamente giovane di scrittori si sta assumendo il compito di narrare ciò che gran parte della precedente non ha voluto svelare, per avventurarsi nel territorio comanchi del passato prossimo spagnolo, però è consigliabile avere le spalle larghe di un autore già affermato, come Eduardo Mendoza che ha vinto l'ultimo premio Planeta con La rigna de Gatos, la battaglia dei gatti, in cui racconta le avventure di un esperto d'arte inglese a Madrid nella turbolenta primavera del 36. 7 anni prima che Mendosa nascesse per altra Barcellona. Non era un romanzo sulla guerra civile apprezzato dall'autore, ma sentì la necessità di avvicinarmi al tema e collocarlo al suo posto. Nella stessa impresa si accimenta Antonio Mugnós Molina, 55 anni con La notte dei tempi, il suo 22o romanzo. La storia d'amore e incertezze di un architetto sorpreso dalla guerra quel sabato 18 luglio del 36 in una Madrid da che l'autore e posso immaginare, scordando la storia per immedesimarsi nell'uomo qualunque che stava per viverla senza il senno di poi. Non si capisce nulla di ciò che sta accadendo, a concluso c'è solo un desiderio tremendo che la normalità non si interrompa. I giornali spagnoli nel, nel luglio del 36 parlavano dell'inizio delle vacanze, dei concorsi di bellezza, tutto al più della guerra vittoriosa di Mussolini in Abissinia. Invece era l'inizio del lungo inverno spagnolo, un gelido tempo di morte ed esilio, di vendette e esecuzioni, di terribili segreti custoditi a volte per tutta l'esistenza. Nel cuore di, gua, di ghiaccio, Guanda editore che un'altra autrice spagnola di calibro internazionale Almudena Grandes ha sbrinato con sofferenza e senza guadagnarsi molto simpatie ma determinato a districare il grande nodo della mia generazione, la memoria. 10 anni fa il giovane Javier Cercas all'epoca nemmeno quarantenne aveva dimostrato che era possibile smantellare l'omertà collettiva con Soldati di Salamina, una minuziosa indagine per interposta persona su uno dei fondatori della Falange, Rafael Sánchez-Mazas e sull'anonimo miliziano che gli risparmiò la vita nell'ultime settimane della guerra con un finale conciliante e quasi distensivo sulla possibilità di maneggiare letterariamente il pesante fardello posbellico senza rischio di esplosioni ideologiche per carità, sempre il Corriere della Sera ma non è stato facile aggirare i tabù continua la rosa spina Indimmi chi sono, Julia Navarro ricorre allo stratagema di un'indagine familiare sulla sorte della bisnonna Amelia, fuggita per amore alla vigilia del conflitto, la non improbabile passione fra una donna ben maritata e un rivoluzionario, le loro peregrinazioni per l'Europa all'ombra dei più feroci eventi del XX secolo, sono il pretesto per la ricerca della propria identità, di un passato presentabile e decoroso, addirittura degno d'orgoglio. Deve essere un desiderio condiviso da molti spagnoli a giudicare dal successo di vendite, un milione di copie, di una delle poche debuttanti che si incontrano nella sempre più ampia narrativa dedicata a questo periodo. Maria Duegnas, La notte ha cambiato rumore, è un altro esempio ben riuscito di come, intrecciando sentimenti e vicende personali con fatti storici ed epocali, si possa dare un senso a qualunque scelta, quella di chi fugge e quella di chi resta nella Spagna degli anni Trenta a quella di chi resiste e a quella di chi collabora nei cubi tempi successivi. O perfino a quella di chi cambia bando perché le urgenze quotidiane sono più forti delle ideologie, come Juan Castro Perez, lo stagliere immaginato nel romanzo La Mula, da Juan Eslava Galán, che si è ispirato alle perivezze del padre per raccontare la storia semplice di un contadino in fuga dalla guerra con Valentina, nulla sbandata fra le linee nemiche funziona comunque anche il procedimento opposto. Scegliere un personaggio minore e realmente esistite e trasformare in un eroe da romanzo, come ha fatto Lidia Kimenes Bartlett con la pastora ne Uomo e donna, forse entrambi sanguinarii fuori legge per l'autorità costituite e leggendari patriota per la resistenza. Il mito di Teresa Plamesege attira l'autrice catalana già famosa per i suoi polizieschi negli anfratti della storia degli anni 50, dei misteri delle montagne dove la guardia civile impiega tutta la ferocia possibile per tentare di stanarla, dove nessuno ti troverà al capolinea, è il titolo del libro, al capolinea della solitudine di una poco edificante pagina di storia, ma certamente non l'ultima, quella che non non hanno saputo chiedere i figli scriveranno forse i nipoti. ...pensaban que pasado el festival de Eurovisión, la pesadilla del chiquichiqui desaparecería sin que Vaya Semanita hubiera hecho su versión. Ingenuos, no se van a librar, la pesadilla continúa porque Vaya Semanita presenta el chiquichiqui del verano vasco. collón, te calas en marquina y también en montracón, tienes iriniri todo el puto día, te coges un catarro o una pulmonía, se moja odón, se moja una, se moja la se moja va tras una, se moja y va se moja más brazo, se moja la mecánica con el gar abajo el brazo, y el siriniri te jode así, uno, el chubasquero, dos, el moreté, tres, la bolsa de dosis, visto duro ¿eh? pues la cosa no termina aquí porque tenemos una segunda canción para este verano recuperando todo un clásico no <tose> Le 11.10 e allora sulle note del Sirimiri altro tormentone basco, questo senza età. E siccome gli autori e le autrici di best seller nello stato spagnolo tentino di investigare quello che è stato sia la guerra civile sia il periodo franchista... Noi andiamo a chiudere la puntata odierna di eh, Radio Euskadi. Radio Euskadi che tornerà sicuramente lunedì prossimo, non sappiamo se ci saremo anche il primo lunedì di agosto, comunque lunedì prossimo sicuramente sì. Mentre per la presentazione del libro di Silvia Calamati vi rimandiamo alla seconda parte della mattinata di venerdì. Vi ricordo che questa trasmissione, così come tutte le precedenti, potete ritrovarla sul sito della radio www.ondarossa.info Mentre per quanto riguarda i uh, contatti 06 49750 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa oppure l'indirizzo di posta elettronica della trasmissione radioeuscadi chiocciolautistici.org Vi lasciamo alla sigla finale della trasmissione, poi parole e musica fino al mezzogiorno. Al mezzogiorno avremo una replica della trasmissione Radio Teatro, dopo il grande successo di uh, Mai morti la scorsa settimana. E alle 13:00, come sempre, il giornale radio e l'ora di pranzo.